«Ніяких фейерверків, хапаючись за серце, видихаю я. Ми вже одного разу засвітили небо. Однозначно піддакує мій товариш». «Про це не може бути й мови, щоб, не дай Боже, не вийшло, як тоді, у восьмому класі». «А що було у восьмому класі?» – зацікавилась кочерявка. «Новорічний ранок» розтовкмачуєв я. Ага, не хочу продовжувати пояснювати Артем. У восьмому класі з нагоди настання нового року ми з Максом надумали влаштувати салют у школі. Власне, ідея була моя, потупився напарник. Я власноручно ракетниці вибирав, але, але запускав він, закінчив хлопець, тицнувши пальцем на мене. «І чим усе скінчилось?» – не відставала Маруся. Ми з друзякою злодійкувато перезирнулись, і я тихо проказав. «Школу три дні загасити не могли». «Ага, цілих дві бригади пожежників», – сумовито додав Тьомик, дловаючи пальцем у дірці на джинсах. Славний такий вийшов новорічний вогник. І так до ідеї фантастичного шоу з фейерверками ми більше не повертались. Зненацька на обличчі мого напарника проступив рельєфний слід від натужної розмови Я розкомекав, що його куций мазочок щойно видушив із себе якусь першосортну ідею. Губи витягнулися в трубочку, так що було незрозуміло, чи то він свистіти зібрався, чи то тягнувся до когось цілуватися. Ніздрін надулися, а очі лукаво завузилися. Тільки прошу вас ніколи не намагайтеся повторити всі згадані мімічні порохи на власному обличчі. Це тільки Тьомик куміє коли напружено міркує. Я колись пробував і жорстоко поплатився. Мордяку суддома ле так, що думав, до віку перекривлений ходитиму. Трепетний холеричний блиск в очах мого напарника відразу примусив мене насторожитися. Я, як ніхто усвідомлював, добра від цього не жди. «Я знаю, Макси Марусько придумав!» Тьомик відстрибнув і на радощах почав витанцювати. «Я знаю, що можна влаштувати, щоб перетворити відзначення нового року на незабутню бікопомну подію!» Марусина яличка засяяло гордістю. Вона переможно зиркнула на мене. мовляв, от бачиш, Артем все влаштує. Я лиш скептично хмикнув, одначе приготувався слухати. Друзі, у мене прямо перед очима стоїть і видиво. Продовжив Артем, замрієно вдивляючись кудись у простір над нашими головами. Уявіть, починається врочисте святкування настання нового року. Всі жителі містечка зібралися на центральній площі Пуно. Чимало сімей приїхало з навколишніх селищ. Поміж дорослими в перечутті довгоочікуваного свята гасають галасливі орди дітлахів, а в центрі Майдану височує розлогопухнаста ялинка, рясна, обвішена яскравими новорічними іграшками. Немов зачмелений води в руками у повітрі. Аж ось понад дахами ближніх будівель випливає, випливає дирижабль. Тьомик кинув переможний погляд на мене, мовляв, оце-то я придумав. Витримав багатозначну паузу і продовжив потім аеростат повільно розвертається і робить коло над площею. Він весь обвішений перуанськими та українськими прапорами та ліхтарями і гірляндами. У цей час ми з вами займаємо почесні місця на постаменті під Ялинкою. Дережабель помалу знижується і зависає над Майданом, після чого згондоли Прямо на голови дітворі починають сипатися новорічні подарунки. Оце-то буде видовисько. На довершення звучить гімн спочатку перуанський, потім український. Усі кричать «Ура!» і довго плещуть у долоні. Тьомик спинився, щоб перевести подих. Можу визнати, Задумка мого напарника була непоганою. Та була дійсно хороша ідея. Цікава, непересічна, оригінальна. Втім, вона мені геть не сподобалась. Я не проведу, кому з нас трьох доведеться шукати дирижабль і домовлятися за його переліт до Пуно. Друзі, ви уявляєте, що це буде, захопившись, Тьомик почав виображувати в повітрі державу, який неквапом спускається з небес до центральної площі. Ми увійдемо в історію. Держав, подарунки, що сипляться з неба. Такого перформансу тут не було щасів Адама. Ви тільки подумайте, про нас в понас складатимуть легенди. Насамкінець Тих хлопчаків та дівчаток, які гарно вчилися у школі, можна буде покатати на дирижаблі. Що, скажеш, я лиш похмуро чувака жуйкою, видивляючись розквашені хмарки на вранішньому небі. Забігаючи наперед, скажу. Багато чого з того, що задумав Тьомик, так і не судило здійснитися. Лише в одному, мій товариш, виявився правим. Ми таки обійшли. Напарник не повірив мені, і, мабуть, уже ніколи не повірить, що я робив все з щойно намірами. Він і не зміг осмислити то, що з мене нікудишній хімік, оскільки ще в школі. Я раз і назавжди визначився з власним однозначно негативним ставленням до хімії, а тому просто не міг знати властивостей водню чи гелію. Утім, найголовніше, і я готовий у цьому заприсягатися на Біблії, я зовсім не збирався ні на чому економити, хоча давайте все по порядку. У неділю 27 грудня я вирушив до столиці Перу домовлятись за дирижабль. Слід зауважити, що дирижабль у наші дні дуже велика рідкість. Після Другої світової війни на них ніхто більше не літає. Кілька сучасних європейських компаній, що спеціалізуються на проєктуванні аеростатів, виготовляють. Цепеліни переважно для метеорологічних досліджень у верхніх шарах атмосфери, а також для реклами на різноманітних глобальних виставках, авіашоу, автосалонах тощо.